بسم اللہ الرحمن الرحیم مخید خلیفہ دے قامت مقصد ذکر کو اووی بلدہ چھ خلافت چھ کمدن نعمت الہی دے اوپدی سر چھ کمدن نو امن دے بلاد رازی ظاہر کیو اشکال رازی سی بیا خلیفہ جان سلکئی او بیا په اسلام کې ردی خبره وله راځي چې جنگ دی وکی نشال څه ذکر کوي کی, کی. ضرورت د قتال د ذو خبرو د وجرالۍ او لفظ د استقرار راوړي مطلب دا دی د جنگ نه بغیر کې د ضرورتونو پریکي هیڅ ضرورت نشته چې سوشي ځنګوشي اصل سیس چې کمند خپل ضرورتات حاصلولو ولو ولر دینه بغیر کې دا جنگ څه شو کورن دی جنگ چې کمند نو اوس چې د خلک انتها پسندي وی لا دا چې کمند نو اخیری حربا ده چې په نورو نګې نو اخر کې وسړې سګې جنگ کوي تنګا مت بجنګم دې ذکر کوي چې د دوو وړو ناخليفه جنگ کوي جنگ وږي چې کومنه دوه دی یو جنگ اقده دفاعي او دویم جنگ دی اقدامي یو جنگ دفاعي جنگ او دویم جنگ اقدامي جنگ دی دفاعي شال سيپې په صورت کې دی چې سو شکل شيکل انسانانو درنده صفت خلق شیکل شکل د چاوي انسانانو او وی درندغان دا شرمخانې سپي اغي د مسلمانانو مالونو لوټي ان دخلې خلیفه لا اند چې کوم خلک دا خلیفہ ما تحت دا خلافت ما تحت خلق چکمی دی اخشا سب خلا مسلمان نیا دیکن دا خلافت ما تحت خلق چکمی دا غی مالونو لوٹی دا غی عزتونو تلاسا چایی دا غی ما شومان خیدیان کی دا دا ضرورت تے چا دے کہ با خلیفہ مجبورکی کی جنگ تن دا خلک در اندگان دی زناور دي خبرنه کوی کین دا به د فقاول غوړی زکه خلیفہ وی هم نه اس چمن کی تحفظ کی قسم کاوی ہے نو خلیفہ خو حلف او چت کړی چې زبر د خلکو سکو حفاظت کوم د خلافت ماتات کوم خلقت او دا غي دی مسلو ته مسله نو خامخو خلیفہ چې کمنو جان سکي کوي خلیفہ بجان کوي لکه قرانی کریم کې د بنی اسرائیلو واقعي لیکل ده چې اوی ایباس انا امریک انقاتل فی سبیل الله اری جنگی کمان غخته, غخته او کمانداري غخته اود ویل چې ما لا انا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من ابنائنا من دیارنا و ابنائنا اریسرب جالوتیا نزلم کو تاریخ چې وګوري نو په تاریخ کې د خبرو تذکيره شته چې جالوت په او د جالوت لهخه وروسته د بنی اسرائیل چې کوم وړو وړه سټیټونو دی وړې وړې قبیلې او وړو وړو قبیلو کې وقایع دي او د غيوا بادشاہ او خليفو هغه وړو وړو سټیټونو باندې قبیلو باندې په څیر کولې حمله او مارونه به تلټکل جاي وڅ جمع کړو ماشومان به ته نبوت للو او بي زتاي به وکړ بیا به وتښتيدل نو بني اسرائيل څنګه راغلل نو هغه بادشاہ ته وې او پیغمبر علي سلام ته وې د خپل وخت چې اباس لنا ملک النقاتل في سبيل الله نو دا دفاعي جنگ نه واستره الخليفه الى اقامه القتال دفعن لزرر اللہ قلهم دفعن دا اغا دفعن کولو دا سی زرر چه اغا پیوس تی دی سر دا طرف دا اغا در ان دا صفت انسانانونا چه تن هبو اموالهم و تسبیح زراری دهم چه دی مالونو لوٹی بچی و لقی دیان کی او حد تک دا حرماتو و لکی دا اغا ضرورت تی چه باعی صوفو بن اسرائیلو دا خبره وکړل شي بسنا ملک النقاتل في سبيل الله و ابتدائاً د سر شاسې اقټامی جنگ ذکر کړي چې کله خلیفہ د خلافت ماته خلق ته تکلیف نه وی خو ځنې خلق داسې مهنت کې اداسه کوشش کړي چې دغین سقوط خلافت تمصلې دخليفه ما طحت ستکلیف نشتا اوه مو ته سمسله نشتا خو زن خل کو محنت شروع کړل او داسه خواريش شروع کړل د بهر باہر بهر نه چې هغه له سقوط خلافت کوشش کړی له کار تیاری فوج تیاری او میشن تیاری دې خبري چې د خليفه نه کوم خلک واړی او یوزل په د خلافت پانسو کی یرغلو کی حمله پیو کی او دا خلافت چه کمدنو سکی ختم کی دا دی دا پارا خلیفل پا کار دی چه آغا چه کمدنو اقدامو کی او دا خلکو د حمله نمخ که مخ که پا غیبان سو کی حملو کی اصنه چه دی پریگ دی او دی دمرا مضبوط شی یادا سه حملو کی چه بیا خلیفل دا غیده دفعی بس بندو بستو نو ارزی نو داسې سه خله به د شهواو د ووج نه ځکه د خلافت د لاند دی زننو خلکو ته خپل شهوااتو استعمالاللو اجازهته نو وي د خلافت اوسولي د رنده خپل د رله کارې کولی نه شي خلق خلک چې کمو خپل شهتونونهکاره کولی نه شي د هغ نه چې کمدننو هغې ته د خلافت نه خطره او خلیفه دی چې کمو د هغوی د دب د رو د هغوی زور مات کې او غغې د چې کممنو ختم کې داام شته دیقرآېکریم کې لوله دف الله نه سبازه خوم ب بعضله فسه د تیل او لوله دف الله نه سبازه همم ب بعض له دی سواې او بي مسااج د سلو ات سکوفیسم القران الكريم قتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله اندای په دې خدای جهاد دی او ابتداءا اذا ساءت انفس شهويه اذا اساءت شكل بد شي او خراب شي چې کمنو غنفسونه شهوانی يا هغه درنده صفته و افسدو في الارض او دیروانه شروع کی په ملک فالحم الله سبحانه نو الہام کی الله تعالی ځړ کې واچي الله رسول بر عزت خلیفہ لره اما بلا واسطه نه ډایرک ولا ځړ کې واچي چې خلیفہ اهل الہام وي او بواسطه الانبیاء دغه وخت د دور په انبیاء کو واسطه وای نسلی بشوکته هم راځي ختم کی تدې غروب او دبدبہ او وج لدينا ها سوق وجلا سبيل له الى الاصلاح اسلا چې بیا د جګارولو ورکو چې بیره غونډې دوه چې کمدنو امید سمې وهم في نوع الانسان بمنزله العجل معوف بالاكله دا چې کمدنو په انسان کې شاه سبلن بس د جهاد حکمت ذکر کوي چې دی مثال اپریشن نه نو کتل مصلحه ذکر کوي لاندو تا چې لا څنګه په انسان کې چې کمندنو یو بدن بانی چینجه لگی دلوی په یو اندام بانی چه کمدنو کین سرسو شوی راغلی او اسخا شیرنس پر راغلی وی ما او فی بزده وقتی چه کمدنو ڈاکٹران فیصلت دی خبری کئی چی یاره دا ما اندام سا کول غواری داری کول غواری آغایی چې کمدنو لري کی دا آکیلا چې کمدنو دا سی آغا با دی لکه بیماری خاکیگی نو مخ که چې که چه کمدنو سوی روان نوی کین سرینو و هم فی نوع الانسان بی منظرت العزو او دای کل چی دی دا پسادیان او د درندگان دا پا نوع د انسان کې دا سهی سیت لری لکه آغا بدن آغا عزو و اندام چې غیتا چه کمدنو تکلیف رسی دل ده معوف آغا چه کمدنو بیمار شوی دے آفت پر آغل دے آفت کے معوف تے بالآکلت داکلی بیماری پر آغل دے نرور وی خوری وحازی الحاجتو مشار الیہا بقول ہی تعالی وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ نَاسَ بَعْذَهُمْ بِبَعْذٍ لَهُدِّمَتْ سَوَامِ عُبِيَهُمْ اَذَا قُلْ لِبَارِ تَعْلَاشَ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَلَا يَ شاه سب خبر ذکر کئ چې څومکه خلیفہ د فار جنگ زنه حالاتو کې ضروری دي کله دفاعی جنگ دي کله اقداماتي دي دته وخلیفہ مجبور کیږي چې دغه جنگ کئ دغه جنگ دپاره شاه سب د سو خبرو چې کم دنو لحاظ خلیفہ له ضروری غنی چې خلیفہ له ضروری دي چې زنه خبرو لحاظ او ساتي د د خبرو حاصل یو چې کمدنو دا دی چې خلیفه جنگ کوي که نه خلیفه له په کار دی چې د جنگ مقصدو پیژې او تر مقصد پوری پورې جګو وکي د مقصد د زیاتیم نه کوي ځکه زلمبه او د مقصد نهاکم کم کوي ځکه ب نامي ده تو چې کم مقصد دی دی که نه او دا کمی وجه نه ده جنگ کوي نو کار داره چاغس کی حاصل کی دکه کارا حاصل نه کی نو خوب نه میند او که دا غیر حاصل شوه دا نه زیات چ کم نه نو جنگ کوي مداوی بیا ظلمی دوی مدادا چې دا خلیفہ کوم ماته تخلق تنو غی دی په اعتماد کی والی زګه چې اسنا چې بیا دا چه مجبور دا مشهور کی چې دا خلیفہ سه دا سر د پار سکي جنگونه کوي دلاسه جنگونه خون ورکي او دا د خلکو باندې خپل مقصدڅ کې خکاره کی مقصد د خکاره کې او دوی د پ اعتمات کېوالي چې ستاسو د عزتونو او ستاسو د معلوونه د حفاظت د پرارده کېږي که دا و نه شي نو ممسله تاسو تسه کېږي جوړيږي په اعتمات کې دی چې کم نهنو والي او چې کم مقابلین دی نو هغوی د داسې طرریقې کی کې چې بیا د را او چېدوسم نهوي دا س نه شي هغه دا سپری دي چې لکه ای دوه بار بیا سکیږي راپاسی چې بیا دراپاسه دوه طاقت پغیږي نه وی دا ژه طریقې سره ختم کی دا یاسو خبره شاه صاحب اغاجه کمندونو ذکر کړي ولای تصور للخليفه مقاتله الملوك الجبابره و ازاله شوکتهم او ند هم تصور د خليفه لپاره د ظالمانو بادشاهانو سره د جنگو او دا غیع دب دبخت مول الا بی اموال و جمع رجال یوغو و خلیفه سره خاما خابی مال کانا انفاق فی سبیل اللہ یدی چه ده جهاد ده پارا با بیت المالو بی الا بی اموال جمع رجال فوج بوم بی ولابد من ذالک من معرفت الاسباب او دا ضروری ده چې د ولی جنگ کئی ضروری ده چه کمنون آغا معرفت ده د ده اسبابو المقتضیت لکل واحد من القتال چه هر یو سبب چې کمونهغه مقتضی دي جنگ وي یعنی مطلب دا دي چې به سبب دي جنگ نکي ولهدنته لكل واحد من القتال والهدنه او الصلح شهره اوس دي وخت چې جنگ په کار دي کنه جنگ نه دي په کار خیراج الخراج والجزیه او جسنګای ته کمونه جنگو کو کنه جسمه کا بسکی حاصله کی کنه جسمه کا حاصله کی په دک کسمه کې کډک کسان پاتې کی ورته چې تاسو پ نو تاسو به حکومت له ټکسته کوي ور کوي هغې ته خیراج ووي او چې غیر ممسلممه خلک دي کوم نو هغې باې او سره چې زیس کې کېدي ځکهه دا چې زی, زی چې وه نو دا مخکې د اسلام نه اون په زنو قومونو کې وه نو شیروان چې کم دنو باساچو نو شیروان نوغ به دا د اغه چا نه اخستله چېغه به فوج کی کار نهشه کووللی نه داسې کم زورې چې فوجي خدمت پکول نشونغی د وی نا تاسو په ځان کې خپلې سوا چوي هغه نه به سالانه سا ټکس کو هغهسته اسلام په غیر مسلمان باندې کې خدا اول په غیر مسلمان باندې فوجي خدمت نشته لګزیم دې هندودې مفاقه باندې چې کم دنو فوجي خدمت نشته نشونغی د وی تاسو سالانه ټکس ورکوي او د ځکا چې د دې د مالونو د دې د عزتونو د دې د بدنونو حفاظت پچاره په اسلام د کنا نو اسلام دا کې نه د بس کی و فوج پفوجو پشورته باندې کی پفوجو بچا کی, کی, کی. شورتانه د فوج او د شورتې لپاره د داخ خلق چکنون لګي پی سی سی کی ور کی دغه خدا غشانتې نه چلیږي شایګین دا غشانتې چلیږي غشان چلی نو دا جزيه په کې یو یوې خراج ته کې راوړو بل جزيه وزرب الخراج والجزيه وان يتامل اولا ما يقصد بالمقاتله او سوچ دیو کی اول چې کم یوشي د مقصود د جنگ نه من دفع مظلمتن. یا چه کمنونو ظلم دفا کولی او ازحاق نفس انفس سبوعیه یا ختمول چه کمنونو دا آغا در انده انسانانو خبیصو لا ارجا اصلاحوها صلاحوها چه دا غیض صلاحیت امید نشتا او کب تی انفس دونها من فلخوبو سب ازالت شوکتها یا زن خلق تی صرف دا غیطا بی کول مقصود دی ختمول مقصود دي یعنی زن خدا دی چې بغیر د دی نه چه ہمڑا کردی دی نی خ نه خو دویمې سمدسې دي چې هغ سره به رام کول غواړي چې وسل غور د سر نو خبره ختم ده نو ب چې دغه پورې وکړې نو بسحی شو که نه د هغې ات په دی بانې ختمېږي او کپ تهفسین یا چې کمونو ځلی ل کول د ځو خلکو چې هغه کم دي د نفوس غفوسې یونه په خوب کې بیا اضالتې شوکتې او کپ کب تقوم مفسیدی نه في ارت یا ځلی ل کول د دا چه آغا فساد کون کی دی پس ما که بی قدل رؤوسهم المدبرین لهم ده دی چه کم مدبرین دی ده دی کم اصل خلق ته سرداران دی نو آغا دی ختم کی چه آغا ختم شو بزدانون خلق با پخبل سوی ختمی او حفظهم یا قید کول دی او حیازت اموالهم و اراضیهم یا ضبط کول چې کمنا ده معلونو ده زمکو دا دی او صرف وجوه الرعیت انهم یا د شد دینه د خلکو مخواوړي د خلکو ته لګه توجه او د خلکو ته توجه دي څه مطلب دا رې چې دا اساس مثال مثالونه ذکر کړی دي چې لکه پرس کا د مقاصد نو دا مقصد څه شو ما ځانته د مخه ته مقصد کیږي چې د دې د بارزه کومه ځان کاوه چې دا نیوي شي په بغیر د سم مقصد نه کوم نه دی د ځان کوي ولا ينبغي لخلیفۃ ایبت هما لتحصيل مقصد فيما هو اشد منه ده خلیفہ لپاره چې کومه دا مناسب نه دي ان یقطا حمال لتحصیل مقصد فیما هو اشد منه نه چې کم مقصد حاصلې نو هغه دمر نه دي او دا چې کوم نقصان برداشت کین نو دا څه شه دي ډیر مطلب دا دی چې د د فوج د فوج چې دا د سر د خلکو امانت ته د سرونو د فوجانو سدي امانت تي دا مالونه چې دي تبۃ المال مال چې په چنګ باندې سکی لگی داسشي دی امات دی مطلب داې چې په ګړه مرینو ظاهر تاج نه شته اوسې نه چې د دو دا مقصد چې کم محاصلی دا دومره نه دی او دا چې کمخرچپې ک ان پ دغه کوي او کم چې کمدنو معونه پ لګي م د دی نه زیاتدي دا دله مناساسب نه دي لګ اویتي او لکهسه ده په کار ی چونډای والله هم بغیلي خللیفت او مناسب نه دي خللیفا له چې دی دي وورګټ شي او وررن ودي دپاره د تفی داسې او مقصد په داسې یو کار کې د دی, دی وګړ شي چې شد دومن هو چ غهې مقصد نه وي سخت ووي فله ی د حازه تهلهواليبي فنا اج ان سوالی حت من سررف د دی دپاره دیجان کوي چې کمون س کړی دی او پاغې کې یوکیلوسهدي سره دي اوواغ سرهسه کول غواړيهې لول غواړي او, او په دی باې دی چې کمون ځوانان س تباقی چې را ده مال لپاره چې دغه زې معلوم دي و غره غستل غوړي دغه چې کومونو دغه غره غستل غوړي د دا مشن میشن فلا يقصد حيازه الاموال نو قصد دې نه قصد کې چې کومن سرب جمع کول د مالونو په فنا کول او د یو ډل صالح من الموافقین د خپل ملګرونه چې خپل ډل چې کومن فنا کی او صرف سه حاصل کی مال حاصل کی ولا بد من استعماله او دا ولا مزوري دی چې دي چې کمندونو او مایل کې جوړونه د کوم چې دا یې نه مطلب ما مخه ته لن تعبیر کړو چې دا قوم په اعتماد کې غستل خپل عوام په سګرستل اعتماد کې غرسل او معرفتي مبلغ نفع کل واحد او په جندل چې کمندونو د هر یو تند نفي فلاياتم دو على احد اكثر مما هو فيه نو تقاضا تقازا دینه کیو مطالبه دینه کی دی او تن د داس یو سش دا غنه وچتی مطلب دا ر چې د خلکو جانچ پړتال کړی شهره ده د بدیزه کی دومره फायदा را ده دومره फायदा ده دا کار کول شي دا کار کول شي دا غینه زیات بوج دی په چاباندی نا چی زیات بوج دی په چاباندی نا چی وت تنویه به شان و الدهات او اهتمام ور کول شي کاندنو هغه وت تنویه به سراج سری جمع دا, دا چه کمدنو سردار تاوی لکی گی دو هات چه کمدنو دا هی دا هی کمدنو دا هم کم سردار تاوی لکی گی و مشر تاوی لکی گی بسیر فی الامر چه اپا یو کار که چه کمدنو دیر او خیار وی نبی شان سرات احتمام ور کول دا غا سردارانو ته او صاحب رای خلقو تا و تحریزی علی القتال ترغیبن و او تیزی ور کول چه ته ترغیب دپاره چېره او کونو دا به ته شي دا او ترغب کوونه شګړ دا چل کېږي دشمن را کاره را ي زتون هم تبا کېږي دا کېږي دا کې دا, دا جانب دی هم د چې د قتل لګئ ول کو اولو نظرې لا تفریق مهم دا او خار کو چې خلیفهله په کار دي چې دی, دی دا اول د دشمن سفونو کې اختلاف پیدا کی د دشمن په صف کې دسه پیدا کی اختلاف پیدا کې پدی بچ کمندونو لکا دا شکار کیږي چې فاتحه بس کیږي ارازي د دشمن کی اختلاف پیدا کول د هغه اصلي او هغه د جګړه شن راځي هغه لار بندول لکه دی هغه به یو سیز د وجنې تیزی کنه هغه پرزغه وصله بوته ډایریک پر ډایریک تیزه سوي را روان وي راشن بوته تیزه سوي را روان وي نور صد دی چې کمندونو وي د هغه تیزی دی ختمه کی او داری پوسلو میکده خپل روبس کی واچي نو کدا شوو شو نو پخپلا کې دې شیرام شي شی؟ او ور سکی دي بس تابعدار بشي وليکون اول نظره اله تفریق جمعهم او ویل اول نظر د چکمنه دا غیپو اجتمایت تسمس کول او بانی و تقلیل حدهم او پاخ خا کاندم کول او په ساول تورې ده, تور ده, ده, ده چې هغه تورې چې کمنه تیزواله ولا پس کی ختم کی تقلیل تور کاندم ته لیکی و يخافه قلوبهم او يراول زورونو ددي حتى يتمثلوا بين يديه چې دا بادشاہ مخه ته پخپله چې کمندونو سلندر شي لا استتيون لئنفسهم شيئا چې ځان لبي حديث وزن رفي ز ظفر به ذلک فل يحقق فيهم زنه الذي زوره قبل الحرب فاذا ظفر بذلك چې هر کله چې کمندونو کامیاب شو په دې باندې نو بادشاہ دې بسر دانه کې چېږي څنګه سره سلندر شو کیو خدل نو بادشاہ دې کو چې بس سیدا او تاسو ټول ته چکمندنه نه ما فایلاند زیخ خپل خپل کار کوي نه اسره جی بیا د شيونه را پاس ضرورت شي مخ چې د جنگ د کوم مخصوص مخصوس اوله غدي بیم سکی محسوسه کی احساس نه چې داخلك بیا شي را پاسي نو اوسته داسه طریقې سره د دیوانې ټکسونه کی دي یا په دیوانې چې کمندنه جزئیه وغيرها داسه طریقې سره کی دي چې بیا د سردره او چټول او قابل پاتین شي فوزا ظفره بذلک فلیحقق فیهم نو کلک تی که پا دی که سابیت تی که پا دی که گمان هاگا چه دجور کڑو حربنا فا انخاف من هم ایف سی دوتارتان اخورا قیاری که دی دی نا معلوم اکڑا دی نا چه دی با فسادو کی دوبارا نو الزم هم خیراجن منحکا دی بانه دی کی دی چه کمدنو دا سی ٹکس چملاولا ماتی دا سی ٹکس دی پی کی دی چملاولا چه کمدنو ماتی دین سزاور کون کے ٹکس وجیزیت او داسې جزیې پ کېدي چې چې کمدنو بي خوباې دد وه حدمېسيیایمخری س قلی ملیوي برژونهمروجونه وي نوغې وال راونه وړئ وجهله هم او د ګځدي لره په داسې حثیت بانې چې لا وم کې له هم ان فلوفی له همزالک چې دوباره دی بیا چې کمو داسې غونته ک قدامموو کو د خلافت خلاف شو شي راچت شي چې بیا د روچت دو طاقت پهکې نه وي